Jon Maya, eh, bertsolaria eta liburu batekin alduzira aldiantan begiak jaio ginen izena du eh Jon Maya. Egunon berenik berada ezpikerazonal da kuçu begiak jaio ginen eh, izen hori izenburu hori nondik ateratu zono? Baburua Torresitzaildan eh, ba, torre eh xenpelar asko, umetatik maite izan dudan bertsolaria izanik are badu bertso sorta bat ia guriak egindu izenekoa eta bertan bada esaldi bat aski ezaguna dena esaten du e, jaioko dira berriak gu gara euskal herriak eta nik erantzuten diot ba, urte asko geroago ba, e, bai, berria jaiogara baina gainera bi adieratan ez da? jaiogara berriak e, zuen ondorengoak, goak nixen pelarren soka berekoa sentitzen naiz baina gainera gutako batzuk berria jaio gara alegia e, tradiziorik gabeko jatorri batetik edo bertso gintzari gure aurretik ba, ezagutu gabe e, era zuzen batean transmisio zu, zuzenean ezta eta hori da ba izenburuak adierazi nahi duena ezta ni beselako pertsona baten historia aurretik ez etxetik, ez inondik tradizio ez duena ba, nola iristen den bertsolari azatera e, aipatzen du au inizietan e, familia herdalune da familia, ez Espainiatik torri familia batekoa bat zirela eta bertsuare bida zertsak ditu mundu bat. Zakit zure ibilbideantzak beti izan duzu komplexu bat bezala, ba, ez familia shakaldun tradiziozko batetik torri zena? Bai, hori izan dut oso sartua, nire baitan ba... Batetik oso Euskalduna sentitzen nintzelako, eta beraz, e, e, ez nuen erakutsi nahi jatorri Espainiar hori ez da. inguruko giroan ere, ba Espainia e, e, zenbat ere ongi ikusia, eta beraz, ba, ez nuen inolako interesik e, hori erakusteko. Eta bestetik, ba ez nuen nire moduko ezagutzen, bakar bat bera ere ez jatorri hortako bertsolaririk eta etxean ba amaiz erdara izan duenik ere ez eta horrek ba 8 e, zian barnegatazka bat identitatearen bultetan eta ez nuena bat ere ongi eraman ba, urte urte askotan ezta eta nahiko arrotza ere sentitu nintzen e sentzu e, horretan Horri, beraz, hasti zinerarik e, ba, eskolatik aterata ba, plazan e, kantatzen, e, zure profiletik aski uruntziren e, jendeekin, ba, ez dakit, ahemana nola pasatu zen beste, beste behtsua ere ekin, desberdin sentitzen zinela? Arremena beti ona izan da. Oiko, a, adar jotze eta ziri ez gain, ba, gure itxura gatik, ba, gure estetikagatik, Ba, beste bertsolriekin harremana beti ona izan da. Bai behar bada e, alantza handi bat sortu zela, ba, gurekiko, eztak belauunnaldi, berri eta arraro xamarro horrekiko, ez da hauek gai izangoote dira bertsolaritza aurrera eramateko ez da. Honelako agal dira orain datozen bertsolariak eta zalantza horiek battxapelketa garaian eta, Ba, e, oso presente zeuden bai prensan, bai bertso zalegoan e, ba, gure hizkuntza maila zela gure euskera moduan gatik edo gure bertsoetan egiteko erab ba, ez zelako lengo iturrizarreko urberria, ezta. Orduan olakoak bai sentitu izan ditugula. Baina bertsolarien artean beti giro ona izan da eta eta modu natural batean gertatu da irautza hori. Besten aldean egeferentzien aldetik e gauza desberdinak egitzen dituen, plazara eta egitzen erarik, e -ba, Euskal -e Jokaren eragina, beste, ba, beste garai bateko egeferentzia batzuk, horiek behtsotan egiteko moduan gauzak kajitu, e gauzak aldatu ditu. Bai, gu modu natural batean ekarri ditugu gauza aie bertxolaritzara. Azkenean ba, gu jasodeguna o gure iturriak hoiek izan dira. E, ba, kasu batzutan ba, euskal telebista, marrazke bizidunak, bideo joko enaztapena, interneten enaztapena, e, komikiak, zinema, hori dena. Ba, gure baitan egonda modu natural batean, edo zein ume, edo nera berengan dagoen bezela. Baina bertsoeskolak sortzean e, posible da bak gu jendea ere bertsolar izatea ez da? Orduan atea handi hortatik, bertsoeskoen atea handi hortatik ba, sartzen gara hori guztia gure baitan dugun ume edo nerabeak. Eta horrek zerdakar ba, bertsokera berri bat gai berriak agertzea bertsoetan eta gure garaiko e, gure adin beretsuko gane ere hordurarte ba, bertxolarik zarekiko ez zegoen interes bat pistea eta gero baita ere ba, gu mugitzen garen esparru berrietan ba, unibertsitateak, e, militantzia gaztetxeak rokonzertutan eta ere ba, hori or, antolatzen ibiltzen direnak edo horren bultan abien jendea ba, gure inguruko jendea dira, gure lagunak asko edo gurekin identifikatzen hasten dira gu, gu egiten dugunarekin eta orduan hasten dira bertso saion mota berri horiek ere ez da ez, Liburu hau e, jendezeko dezakegu autobiografikoa dela e, ala ere ba, kolektibo edo talde batzen e, jendean kokatzen zira bertsu mailan bazite bela onaldi bat ba, ipatzen al dira eh, lozahau nahi itugiaga mailaren lujan dio eta zuena adikoak hogei ba, bat urte bertsuaritzen ba, goi mailan ari zistera Eket ze, ze ikuspundu duzu hogei ba, urtteez gain gainean egon ziuzten bertsuari horien ekapenaz eta behar da escaseetaz ba badira hobait. Batetik ba guregan orain dela 20 urte egon sitezken Laro 97ko finalaren bultan agertzen ziren zalantzak ba bat argitu dira, ez da. Demora guztie erakutsi dugu ba preste egon garela gure aurretik jasotako bertso zirkuito horri eusteko edo nolako saioetan kantatzeko prest izan gara beti eta naiz ez izan gure eremu naturala, esan nahi dut kulturala. E, e, pret eta, eta gusta ondiz, e, joan gara eta uste gure lekua irabazi dugula e, Gu aurretik jasotakoemtan eta hogei urte hauetan ba, gure belaunaldia onnaldia oso oso presente dago. Eta bestetik ba, emmu berriak eta e, zirkuito berriak sortu dira lehen bakarra zegoen, orain esan dezagu hiru lau geruza ba direla, ezta da, irulau iru e, bertso zirkuito desberdin, egon daitezkela Euskal Herrian, eta bueno, uste dut, ba, hoien konkista natural moduko bat, ba, egin genuela ez estrategia bati erantzunez, ba, izi, ginen gine bezalako aginelako, ez da, naturala izan dela hori, eta gero bertsokeran ere, ba, uste dut, ekarpen batzuk, egin ditugula egin ditugula Bertxotan egiteko modutan, bakarkako gaieri heltzeko modutan, maialenek egin duen e, garapena edo narratibaren e, logika berriak, ez da, edo unaien bertxokeraren berezitasun guztiak, edo, nik uste dut, edo, gehiago ezaipatzea harren, baina, e, utzi dugula hor, zerbait, edo, egiten dugula zuen belaunaldi hori aipatzen segitzeko. Ba, Gehienek beste diziplina bat zure honk izan musika, izan majazkigintza gintza, beste hain izgauza ez berdine egitu zuen, hori gozki belaunaldi hori. Zara, bat bezala izan da, ba, gauza gehiagooren egiteko edo. Bai, Gu batez ere bertxolaria gera, baina aldi berean ba beste adirazpide batzuk osur bizi ditugunak. Baik gure inguruko jendea aritzen delako beste diziplina batzuetan edo baik guri ere interesatze zeizkigulako eta modu natural batean e, uste dute egin ditugula introsismoiek e, beste adirazteko arte mota batzutan. Eta... Gure zaugarri kulturaletan ba oso naturalki atera da hori guztia eta hori guk ez duzte meritu berezili daukagunik egin ditugun aipatzen ari nahi zen ekarpen guztietan, ez da? Besteriabe olakoak gara eta hori ateratzen zaigu. Zure liburua behitza aipatzeko behiak no. jaio ginen, jota egin dut, jota egin dut. Eran duzu, duzu, aurkezpenean, eh, ba nahi zinola ikusi liburu hori, piskat, derz behg dina, inguruko liburuen ondoan, eh, ba auspoa kolekzio ezaguna, edo ez dakite, sarbado genodolaren miltua ondoan. Aski, derz da, zer hekaji nahi izan duzu behi, bi, liburu horretan. Ba, estetika intentzionatu bat du, ez da, desberdin izateko nahi bat badu liburua liburuak berak, eta niri tankera ontako liburuak asko guztatzez izkit, eta liburu divertigarriak, edo genero desberdinak hasten dituztenak, eta ni ere saiatu naiz hori egiten, ez da, poesia dago, poemak ditu, marrazkiak ditu, e, kazetaritza kronikak ditu, E, Ipuña ditu, jolaz txiki batzu ditu, hausnarketa serioa gedo ere baditu, eta itorpenak, eta, bueno, bat denetari du, atal laburra dira gainera, una iturria garen ekarpen garrantzitsua du horrek ematen dion hortasun handia liburuari, eta gainera ba, asko saneatzen du liburua e, asko garbitzen du ba, nita zparregiteko egin gogo horrek edo ba, ni guztiet kentzen diola esaten dudanari ba, dramatismo puntu bat ez da, eta norberak bere buru azparre egitea ba, jarrera zintzoagoa izaten edo laguntzen du ere, bai, eta unaien marrazkiak, ba, Jon Maia gazteba sortu du, eta horrengo Jon Maia eta bien arteko e, ispilu jokoak egiten ditu, eta horrek asko laguntzen dio nik kontatzen dudana, bai, e, tono natural bat izateko eta bueno uste delibur berezi xamarra dela egitura aldetik eta estetikoki eta nik egiten ditudan gauzen eraginadu nik oso komikizalea izan ez beti nik argitaratu ditut komikiak ere argitaletxe bat sortu nuenean gazte izen e, kazetari lanetan hibilinaiz, dokumental gintzan aritzen naiz naiko dokumental nortasuna daugan diburua da. Arkazkien erabilera ere oso girotze erabilera, erabilera bat delako irudiak ematea esaten dudanari. Eta, bueno, uste dut ba bai desberdina dela libura. Gazteazira autobiografia baten izazteko e, ez du ez du bilbide baten bukaera edo ematen du zerbait finkatzen duela ez egin bat edo den, e, autobiografia hori dait e, zure bizan zure sozkuntza ibilbidian? Nik ez dut autobiografiatzaat kon konsideratzen liburua, orain dela hogei urte bukatzen da. Nire bizitzaren erdia bakarri da, liburu hortan agertzen dena eta autobiografia balitz hau baino gauza garrantzitsoak kontatuko dituzke seegu eski. Nik erabiltzen du dana nere esperientzia personalaren aria beste gauza batzuk esateko. Zure sortzuntza bilbidean ez eh, mugarri bat izanen da eta badaituzu beste proiektu batzu edo gogonen. Bueno, hau pentsa or, orain dela sortzi urteia ja. eh liburu idazteko asmoa agertu nuela, baina beti nabil proiektu askotan eta <coughs> ba ez ez naiz orain arte jarri hau eitera eta Horain egineuken utxune bat, azken dokumentala bukatuta eta antzerki obra bat egindu dana ere bai idatzita. Eta pentsatu noen, horain ba, zehela behar badamomentu da hori egiteko, zeke eroia ja, txapelketarako lasai egon nahi dut, eta udara baino lehen hau ba, orkestu eta, eta kitxo, ez da. Eta nire motivazioa zen batez ere, horako ba, liburu bat egon dadila, bertsolaritzari buruzko olako liburu bat eta baita ere ba niaino gazteagoak direnek ere bai ikusi desatela nondi datorren beraie jarduten diren eh bertzokera horren eremuak eta hainbat gauza ez da orain dela, hogei urte bakarrik existitzen ez direnak eta gero ba baita bertsolari izan nahi duen gazte batek bar i, sentitu ditzazken krisialdiak edo ba, bizipenak edo ba, kompartitu nahi ditun, ze behar bada beste norbait ere lagungarria izan daiteke. Ara, zu hauka aipatu duzu eta azken gadera gisa nahi honen aipatu, etxapelketan agusia, bizan dira, heldu dela, beraz, ukte onda juntana, okte harrat, joa ditentzira, intentzio berezi bat zuekin, edo promozioa egitea azparimada, liburaaren promozioa egitea azparimada, bat zuzu beste intentzio ba, berezirik, edo? Ba, nila promozioa ja bukatu zaten maten dut, galera honekin. Ba, itzaldiak emango ditut udazkenean eta hola, baina neretzat ja lan hau bukatu da eta eta bertxotan egitea oso desberdina da. Eta nire intentzioa da aldudan ondoen egitea. Ez du nahi sufritu bertsoekin nahikoa sufritu izan dut eta nahiko nuke ba, bertsotan aliketak eien gozatzea eta bertsokera konstiente bat egitea, pixka bat egin nahi dudana egitea lortzea, hori da helburua eta hori egiten badut, ba ondo pasako da Edekki John Mayer suria, horietaraziko dugu, beraz lankuk argitaratzen dura behiak jaioginen zure liburua, Milaskar, jekaldera hui erantzunik eta pasegunan. Milaskar zuai.